Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Feltalált Tárgyak Osztálya című tudományos ismeretterjesztő műsor a Civil Rádióban, az FM 98-on, a mikrofonnál Nagy Helga. Legújabb, szeptembertől zajló sorozatunkban elsősorban olyan gyűjteményeket, múzeumokat mutatunk be, ahol tudománytörténeti érdekességek, tudományos kutatásokat segítő eszközök vagy egy-egy jeles tudós életútjához tartozó hagyatékok bukkannak fel. Sorozatunkból megismerhették már az Ötvös Lóránt emlékkiállítást, az Országos Szécsényi Könyvtárban őrzött Hamisítványok áltörténeti dokumentumok gyűjteményét, az Akadémián őrzött Ruhonci Kódex megfejtésének titkait, a Tatai Csillagvizsgáló és Eszközeinek történetét, mai műsorunkban pedig az Ötvös Lóránt Tudomány Egyetem könyvtárába kalauzoljuk Önöket, ahol egy mindenképpen tudománytörténeti jelentőséggel bíró, Csillagászat történeti tudás vagyon című kiállítás megnyitóján vettünk részt. A kiállítás apropója: hogy 2013. október 28-án Simon Mitten, Cambridge-i professzor adományozása révén visszakerült a könyvtár állományába egy 50 éve elveszettnek hitkönyv, könyv, egy 1662-es kiadású csillagászati könyv, rövid nevén a Malvézia kötet. A kötet szerzőjeként a katonai és politikus Kornélius Málvázia márkit tartják számon, aki a csillagászat történetében az egyik legkiemelkedőbb amatőrnek számít. A művet valójában a neves tudós, Gemini Nano mantanári szerkesztette, és Cornélio Malvázia megfigyelésein kívül további alapvető mellékleteket is tartalmaz. Ezeket a mellékleteket egy másik tudós, Giovanni Domenico Cassini készítette, és egyrészt az atmoszférával kapcsolatosak, másrészt a napra vonatkoznak. A műben különösen jelentősek a távcsőre szerelt ezüst készített rácsra és ennek használatára vonatkozó megjegyzések. Ez az a mérőeszköz, melynek segítségével Geminano Montanári elkészítette a kiemelkedő jelentőségű, nagyon jó minőségű holtérképet, melyet a kötet Ephemerides című része tartalmaz. Ez a térkép az egyik legpontosabb és a valósághoz leghűbb holtérkép a XVII. századból. A mű díszes előzékrészmetszetén egy csillagászati jelenet a Jupiter és holdjainak teleszkóppal történő megfigyelése látható. Írja a könyvről dr. Knapp Éva, könyvtáros főtanácsos, az egyetemi könyvtár tudományos munkájának irányítója, a kiállítás rendezője. Műsorunkban először a vele készült interjút hallhatják, majd Bartalajos Lajos, amatőr csillagász és csillagászat történész megnyitó beszédéből következnek részletek, és műsorunkat a könyv adományozójával Simon Mitten, cambridge csillagász professzorral készült rövid beszélgetés zárja. Az Ötvös Lórán Tudományegyetem könyvtárában vagyunk. Dr. Knappévával fogunk beszélgetni, aki voltak éppen ezt az egész fantasztikus kiállítást az egyetemen felelhető asztronómiai csillagászattal foglalkozó kéziratokat, dokumentumokat bemutató kiállítást szervezte. Ennek a könyvnek, aminek az apropóján a kiállítás létrejött, ez a híres neves Málvázia. Ennek a történetéről és a budapesti kötődéséről, illetve a visszakelüléséről, hogyha tudna pár szót mesélni. Először talán helyesbítésként engedje meg, hogy ez nem csak asztronómiai, hanem egy összefoglaló csillagászat történeti kiállítás. Tudjuk, hogy a 16-17. században az asztronómia még ezer szállal kötődött egészen más tudományágakhoz is. Az asztrológiától alig szétválasztható, a matematika és a fizika pedig egy magába foglalta az astronómiai tudást. A kiállítás Csillagászat történeti kiállítás műfajban, a második a Budapesti Egyetemi Könyvtárban, az első 2009-ben a Csillagászat éve tiszteletére volt látható. Ez a mostani kiállítás teljes egészében egy visszavásárolt kötetnek a tiszteletére szerveződött. Ez a kötet 1662-ben jelent meg, első kiadásban volt egy második kiadása két évvel később. Maga a kötet a 17. század egyik legnevesebb, legsokoldalú műkedvelő csillagászának, Cornelium Málvázia Márkinak a. Neve alatt jelent meg, azért mondom így, hogy a neve alatt, mert a kötet létrejöttében a Málvázia Márki által foglalkoztatott csillagászok is nagyon tevékenyen részt vettek, hogy ennek a kötetnek ilyen szép a kivitele, ilyen a tudományos értéke részben a Málvázia Márki által foglalkoztatott csillagászoknak is köszönhető. Ennek a kötetnek a történetét mi valamikor az 1960-as években tévesztettük szem elől, ekkor valószínű, hogy valamilyen raktárköltözés vagy egyéb probléma kapcsán ez a kötet kikerült tisztázatlan, máig tisztázatlan körülmények között a mi állományunkból, és több évtizeddel később bukkant fel itt Európába, Londonban egy neves csillagász magángyűjteményében, akiről kiderült, hogy nem is 17. századi csillagászattörténeti nyomtatványokat gyűjt, bár tudománytörténettel foglalkozik, hanem 19. századiakat, és ő úgy gondolta, ha már benne van a Budapesti Egyetemi Könyvtár pecsétje a szokásos, a címlap hátoldalán, és a kézzel beírt korábbi tulajdonosi bejegyzés is teljes egészében történetileg arra utal, hogy ez, ami állományunkba tartozott, akkor ez a kötet ne hiányozzék a könyvtár állományából. felajánlotta, hogy ha meg tudjuk fizetni, azt a vételárat, amin ő ezt a kötetet megvásárolta, plusz még ehhez hozzáadjuk mindazokat a költségeket, amik a megvásárlás kapcsán őnála fölmerültek, akkor visszaadja nekünk ezt a kötetet, így ő több pályázat és próbálkozás, sikertelen próbálkozás után a Nemzeti Kulturális Alap Itaka programja keretében egy olyan pályázati kiírással szembesültünk, ami lehetővé tette azt, hogy azt az árat, amit a professzor, aki megvásárolta ezt a kötetet, beleinvestált ők is biztosítani tudják számunkra a visszavásárláshoz. Így történt meg az ITAKA program keretében ennek a kötetnek a hazahozatala és visszavásárlása. Mennyi idő volt ez, és a megérkezéshez képest mikor nyílt ez a kiállítás? 2010 körül szereztünk mi erről tudomást, az illető professzor is először neves 17. századi csillagásztudománytörténészekkel konzultált, Más egyéb szakemberekkel is, és mindenki azt javasolta neki, hogy várjon, és próbáljuk meg ezt a kötetet visszahelyezni abba az alapállományba, ahonnan ez kikerült. Tehát gyakorlatilag három évbe került. A visszahozatal az úgy történt, hogy ő maga. Hozta, tehát a visszahozatal és a kiállításon való elhelyezés között mindössze egy éjszaka telt el. Hogyan szervezte el köré a fő attrakció, köré a kiállítás többi részét? Milyen tematikákra hogyan lehet felosztani a kiállítást? A kiállítás középpontjában önálló tárlóban helyeztük el ezt a visszavásárolt kötetet, és köré rendeztem a kiállítás két fő egységét. Az első rész mint egy bevezető e kötetnek a megjelenését, tehát gyakorlatilag a 15-17. századi csillagászat történeti nyomtatványokból egy reprezentatív válogatás. Ezt a válogatást azért lehetett ilyen szépen a nagy, kiváló első osztályú művekre leredukálni, idézőjel betéve, mert annyira gazdag az állományunk, és mi jogutódjai vagyunk a Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, ahol nagyon komoly csillagászati oktatás zajlott, mégpedig a matematika oktatás keretében 1773-ig, így ennek megfelelően ők folyamatosan megvásárolták mindazokat a nyomtatványokat, amelyek valamiképp a legmagasabb szintű oktatást elősegítették, így regionmontánus nyomtatványoktól elkezdve, Kopernikus első kiadáson, Kepler, Galilei, Riccioli, és még sorolhatnám, a neves szerzőket, akiknek a munkái itt az első részben megtalálhatók. Ez gyakorlatilag az Európai Csillagászat történet három évszázadának a legjelentősebb, legszebb nyomtatványai. A kiállítás második része lényegében egy próbálkozás, hogy a magyarországi és a magyar vonatkozású hasonló csillagászat történeti tudománytörténeti kéziratokat és nyomtatványokat szintén válogatott módon bemutassuk. Ilyen jellegű bemutató még soha nem volt. Ez a kiállítás rész gyakorlatilag a a tankönyveket, a kutatást, ami itt Magyarországon zajlott, a megfigyeléseket, és a megfigyelésekhez kapcsolódó különböző rézmetszeteket, illetve kézirajzokat tartalmazza. Így ennek a kiállítás résznek a keretében Helmix a kéziratot épp úgy ki tudtunk állítani, mint Szent Iványi Mártonnak a megfelelő nyomtatványait. Vagy még korábbról, 1661-ből egy luxemburgi származású, nagyszombatban is tevékeny csillagásznak, misnek az egyik nyomtatásban megjelent munkáját. És hogyha ezek a fantasztikus könyvek, nyomtatványok nem vitrinben tárlókban vannak a kiállításon, akkor... Az egyetemi könyvtár megfelelő zárt raktáraiban őrizzük ezeket a munkákat. Akinek tudományos kutatói kutatójegye van, vagy ilyet vált ki, természetesen bejöhet, és itt a nyitvatartási időben ezeket a köteteket tanulmányozhatja. Rengeteg szép, jó állapotban maradt meccet, is illusztrálja ezeket a könyveket. Ő, hát mindegyik rajz, mindegyik meccet szinte magáért beszél, és nagyon értékes. Nekem a legjobban a Revicki Antal tankönyvében, aminek az a címe, hogy Elementa Philosophiae Naturalis, ebben a tankönyvben elhelyezett Különböző rézmetszetes táblák voltak roppant érdekesek, ugyanis itt azoknak a nagyszombatban használt oktató tábláknak a részmetszeten megörökített változatai láthatók, amelyekről egykorúan a 17. század, 18. században a nagyszombati diákok, elsajátíthatták az asztronómiai tudást. Ezeknek a tábláknak további sajátossága, hogy mindegyik táblán megörökítettek egy-egy korabeli öltözékben diákot is, aki éppen tanul. Ezek a táblák számomra nagyon nagy jelentőségűek, hiszen magának az egyetem, történetének egy-egy nevezetes pillanatát örökítik meg. Lehet látni a tanteremnek a berendezését, lehet látni a diákok öltözetét, a tankönyvet és magukat az oktató táblákat, amik sajnos ma már tudomásom szerint nem léteznek. Nem csak az ábrák és a könyvek maguk és az oktatás mikéntje érdekes, hanem azoknak az a tudós tanároknak az életútja is, akik ezeket a könyveket készítették. Például olvastam röviden a katalógus elején, hogy volt egy katolikus pap, aki Gauss segédeként sokáig részt vehetett egy protestáns egyetem kutatásaiban. Tudná egy pár szót mondani valamelyikőjükről? Itt titelpáról volt szó, ő nem volt Jezúita Egyetemen oktató tanár, ő egy egri pap volt, aki az egri csillagdának volt az egyik alkalmazottja. Őt gyakorlatilag ösztöndíjjal juttatta el a püspöke, az egri püspök Göttingenbe, de ő ezt kérte. Volt az egyetlen, aki Göttingenbe egy protestáns egyetemen katolikus papként tanulhatott, és ő maga saját tudása és érdeklődése szerint fordult Gausshoz, hogy szeretne tőle tanulni. Hát Helmicsak, ő ugyan Bécsben tevékenykedett, de ugye magyar és magyar származású valaki, és miután megtaláltam ezt az általa készített rajzot és számolási ábrákkal is kiegészített küldeményt, úgy gondoltam, hogy ezt is mindenképpen jó lenne Kiállítani. Nagy valószínűség szerint ő ezt a rajzot és feljegyzését levélben küldte el a nagyszombati matematikusokhoz. Az astronomusok általában egymás között tudós levelezést folytattak, és egy ilyen tudós levélnek lehetett ez, valamikor a melléklete így maradhatott fenn, különben Makó Pálnak a hagyatékában, hagyaték töredékében található ez a kézirat. Valószínű, hogy a tudományos kapcsolattartás révén jutott ez a kópálhoz. Volt valamilyen együttműködés más ilyen gyűjteménye. A Budapesti Egyetemi Könyvtár a saját kamara kiállításait a kezdet-kezdete óta kizárólag a saját állományából rendezi. Mi nem vagyunk múzeum, könyvtár vagyunk, hogy kiállításokat szervezünk, ez egy általunk felvállalt plusz feladat. Ennek az ideológiája lényegében abban foglalható össze, hogy szeretnénk, felhívni a figyelmet és bemutatni mindazt, amiről talán a nagy közönség nem tud, hogy nálunk van, megtalálható. Mi nem vagyunk múzeum, tehát olyan kiállító helyünk és olyan lehetőségünk sincs, hogy megfelelő biztosítással, más gyűjteményekből kölcsönkérjünk anyagot, mi általában mindig a saját anyagunkra korlátozzuk a kiállításainkat. Nagyon jó lenne, ha lenne Magyarországon újra egy csillagászati múzeum, ahol megfelelő országos kiállításokat lehetne Bemutatni, úgy, hogy ezeknek a más gyűjteményeknek az anyagából is egy-egy válogatást bemutatnának. Akit érdekel a csillagászottörténet, és szeretne megismerkedni ezekkel a könyvekkel, kéziratokkal, meddig jöhet el, és hol tekintheti meg ezt a kiállítást? Ez a kiállítás szokásos helyén van itt a Budapesti Egyetemi Könyvtárban, a díszteremben, és az október 29-én nyílt kiállítás a következő év 2014. márciusa végéig, március 28-áig látogatható, Tervezzük, ha esetleg nagyobb lenne az érdeklődés, akkor meghosszabbítjuk majd ezt a kiállítást. Nagyon szépen köszönjük az interjút és a kiállítás megrendezésének, fáradozásait is köszönjük szépen. Most csillagászat csillagászattörténész, a Magyar Csillagászati Egyesület örökös tagja megnyitó beszédéből következnek részletek a Magyarországi Csillagászat elfelejtett évszázadai címmel. Tisztelt vendégeink, tisztelt professzorú! Tulajdonképpen itt egy kicsit ennek a kiáltásnak a hátteréről szeretnék néhány szót szólni, mert önmagába éve is a ünnepelt könyvtől eltekintve is. Ez az időszakos kiállítás egy nagyon fontos kézakkultúló bemutatója a magyarországi csillagászat történetének egy olyan időszakának, amely sokáig homályba borult. Amikor én jó néhány évtizede először kezdtem csillagászat történettel, a magyar csillagászat történettel foglalkozni, feltűnt nekem, hogy az akkori átfogó művek, két-három ilyen átfogó tanulmány volt, ezekben egy nagy hézad van. Valahol Mátyás király kora és Mária Terézia között legfeljebb egy-két nevet említenek meg, de annak a munkáságát sem. Egy szóval olyan, mintha nem lett volna Magyarországon semmiféle csillagászati vizsgálat, semmiféle csillagászati érdeklődés, hogy akársak iskolai oktatás. Pedig hát ez az időszak a 1500-as évek elejétől, a 1700-as évek közepéig a természettudományoknak a nagy forradalmi korszaka, hogy a csillagászattal maradjunk, ugye Kopernikus, Kepler, tycho Brahe, Galilei, Vékár Newton, héli a korszaka. Együtt ez az a korszak, amikor a tudományos ismeretek szélesebb körbe kezdenek, ismerté válni, népszerűsítő írásokkal, ismertelesztő művekkel keresztül. A műveltebb, írni-olvasni tudó polgár vagy akár mesterember is bizonyos ismereteket már megszerezhetett. A történetírók korábban arra hivatkoztak, hogy Magyarország éppen ebben az időszakban történelmének egy nagyon tragikus korszakát érte át, Ugye a katonai események az oszmán hódításoknak a szintere volt, és hát arra hivatkoztak, hogy fegyverek közt hallgatnak a múzsák. Nem volt mód arra, hogy itt lépést tartsunk a nyugat és déleurópai tudományos technikai fejlődéssel. Valóban az első pillanatban megfökkentő, ha meggondoljuk, hogy Kopernikus nevezetes művények a dél Orbium, Celestiumnak a megjelenése évében Buda várán, ugye magyar királyok székhelye, egykori székhelyén már török lófarkas zászló leng, és érdekes migratíválként, amikor Newton és Héli kiadásra rendezik, nyomba alá rendezik. A másik korszakos művet a filozófia, a naturális principium, a akkor szabadul fel, akkor veszik vissza a keresztény seregek az oszmán hódítóktól Budát. Tehát valóban nagyon sötéten néz ki a történelmünknek ez a korszaka. Hát utána ugye jönnek még a függetlenségi mozgalmaknak és a rákózsi a kora is. Ennek ellenére azonban, ha alaposabban utána az a kép mégsem olyan sötét. Ha valóban nem is tudunk ezekből a századokból olyan Szellemet, szellemeket, olyan zseméket felmutatni, mint Galilei vagy Newton, azért Magyarországon is történt valami. Itt hozzá kell tennem azért, hogy Galilei és Newtonok se a világ minden országába születtek, tehát azért nem voltunk egészen egyedül ezeknek a hiányával sem. A fennmaradt magyar királyság és az erdély fejedelem területén értek és munkálkodtak olyan tudós emberek, tanítók, papok, akik nagyon is kíváncsiak voltak a tudományos technikai fejlődésre, és igyekeztek ezzel lépést tartani. Elmondhatjuk azt, hogy ha a 16.-17. században nem is tudunk egy copernicus vagy egy galilei felmutatni, azért a hazai kultúra, a megmaradt Magyarországnak a kultúrája és élete, befogadója volt az új mégnek és a fejlődésnek. Az ország politikai és hatalmi hanyatlása a 15. század végétől, azután a három része szakadás és a másfél évszázados oszman uralom valóban visszavetik, de nem pusztítja el azt a bizonyos Magyarországi reneszánszt, amely a hugyadi országban az 1400 népszeros évek közepén kezd kivirágozni. Nagyon tévedett szegény néha létú ügyes, amikor azt hívta, hogy a reneszánsz az egy melegházi növény volt, amely Magyarország hideg és nem tudott meggyökeresedni. Bizony, ha elmegyünk Fölvidékre, elmegyünk Erdélybe, ott láthatjuk a reneszánsz építőművészetnek máig megmaradt remeteit. De megmaradt a reneszánsz tudományos érdeklődése is. Külföldet járt iskolázott főurak, tanult papok, tanárok, művettel városi polgárok figyelemmel kísérték az újdonságokat és beszerezték az új eszméket tárgyaló műveket. Megtörtént az, hogy miközben az ország határain véres hatányúznak felkelések, hol felmentő császári seregek hoztogattak, hol török majd azután, megint csak a császárja pusztítják az országot, közben azért a tudomány eredményei beszivárodnak, eljutnak éppen az itt bemutatott könyvek és tanulmányok régén a szélesebb közé is, és talán ennek köszönhető az, hogy amikor az 1700-as éve közepe táján már az ország állapota konszolidálódik, Szinte egyszerre tűnik elő, elsősorban úgy tűnik a semmiből, a nagyszombati egyetemen a Debreceni Kollégiumba, vagy a Sárospataki Református Kollégiumba. Nagy kolos várat, ahol egyszerre vannak a katolikus és protestáns tanítók, egyszerre tűnnek föl kiváló és tehetséges tanítók, akit már egy új, művetebb nemzedéket tudnak fölnevelni, akik már maguk is a tudománynak a további lehetnek. Végül csak annyit még, hogy ez a kiállítás még valamit bemutat, főleg a második részében, bemutatja a tudomány hétköznapjait, Mert hiszen nem csak a nagy közönség, de mondjuk általában egy képzetebb tanár is, a tudomány történetéből a kimogasó csúcsokat ismeri. Kopernikusz vagy Kepler galilei a műveit emlegetik, de hát ezek a művek ezek mind nagyon sok apró munkára. Ma már szinte elfelelet nevű, vagy teljesen elfelelet nevű megfigyelőknek, gondolkodóknak, kutatóknak a apró munkájára támaszkodnak. Ezt nevezem a tudomány hétköznapjainak, és ezek a feljegyzések, elsősorban a nagyszombati, majd a Budára költöztetett egyetemnek a megfigyelései tartalmazzák, mutatják be részletekbe az itt végzett légkörtani, meteorológiai, geofizikai, azaz sarkipényészveléseket, a bécsi csillagászati és a nagyszombati csillagászati megfigyeléseket, amelyeket azután összegyűjtve, egymáshoz illesztve alakultak ki a jelentős nagy új eredmények. A nagyszombaton végzett csillagászati megfigyeléseket egyébként Párizsba, Kopenhágába és Greenwichbe számon tartották, sőt a nagyszombati évente kiadott ilyen megfigyelési napló már a fiatal Amerikába is elkerültek, ott is már tudtak róluk. Amikor ezeket a immár tudományos képzettségű és tudományos munkát végző, tehát a tudományt építő embereknek, kutatóknak, tudósoknak, tanároknak, munkáit megnézzük, akkor gondoljunk egy kis tisztelettel ezekre, akik észveltek, mértek, följéjeztek, publikáltak olyan adatokat, amiről maguk is tudták, hogy talán most csak nemzedékkel később fog összeállni abból egy kép, de ezzel is már ők szolgálni akarták a tudomány fejlődését, és mint a eredmények mutatják, szolgálták is. Hát ezzel akartam bevezetni ezt a kiállítást, és megköszönni még egyszer a egyetemi könyvtárban, hogy immár másodszor a csillagászatnak ebből a korszakából egy ilyen szép kiállításrendet. Köszönöm. Rövid interjúval zárjuk műsorunkat, amelyből megtudhatjuk, miként is került a könyv Simon Mitten professzorhoz, és mi sarkalta őt arra, hogy visszajuttassa azt az egyetemi könyvtárba, valamint megismerkedhetünk személyes életútjával, motivációival és munkájával. Üdvözlöm a hallgatókat, itt ülünk az Ötvös Lorán Tudomány Egyetem könyvtárában egy kiállítás megnyitó után, Simon Mitom, Cambridge-i professzorral, aki író, csillagász, a Cambridge-i tudománytörténet és tudományfilozófiai tanulmányok vezetője, valamint a Királyi Csillagászati Társaság jelenlegi alelnöke. Köszöntöm a hallgatói nevében is. Ön nem csak a fizikában és az astrofizikában jártas, hanem igen nagy tapasztalattal rendelkezik a tudománykommunikációt és a tudománytörténetet illetően is. Hogyan jött el az életében az a forduló pont, amikor érdeklődése a jelenkori kutatások felől a tudomány történetére irányult? A doktori megszerzése után néhány évig még a kutatás területén dolgoztam, azután úgy döntöttem, hogy szívesebben dolgoznék a tudománykommunikáció területén. A Cambridge Egyetem könyvkiadójánál dolgoztam, ahol fizikával és csillagászattal foglalkozó könyveket szerkesztettem. Az ott eltöltött húsz év után, visszaszerettem volna térni a valódi kutatásokhoz, de a túl sok kiesett idő miatt nyilvánvalóan már nehezen ment volna a bekapcsolódása a hivatások csillagászati kezőkénységezzel. Úgyhogy azóta inkább a tudománytörténetre koncentrálok, ahol a 20. századi csillagászatot kutatom, ami azt jelenti, hogy olyan híres emberek karrierjét tanulmányozom, mint például Einstein vagy Hubble. Olvastam egy híresé vált idézetet Stephen Hawkingtól az idő rövid történetében, a szerkesztőjéről. Ebben az időben talán éppen ön volt ott a szerkesztő a Cambridge Egyetem kiadójánál. Jól tudom. Igen, én voltam az első szerkesztő, aki látta Stephen Hawking az Időrövid Történetet című könyvének kéziratát, és valójában nagyon aggódtam a könyv miatt. Rengeteg egyenletet tartalmazott, ami azt jelenti, hogy nagyon nehéz olvasni, pláne olyan matematikai tudás nélkül, amivel ő rendelkezett. Ráadásul ő elsősorban a reptéri könyvesboltokban szerette volna viszontlátni a könyvét, nem az akadémiai könykereskedésekben. És akkor azt mondtam neki, Stephen, ha sok példányt szeretnél eladni, akkor ki kell venned az egyenleteket. De sokáig nem hallgatott rám. Két hét múlva újra felkerestem, és kértem, hogy vegye ki az egyenleteket, mert így nem tudom kiadni a könyvet. Még mindig azt mondta, hogy ezek az egyenletek nagyon fontosak és elengedhetetlenek. Az utolsó kérdésem az volt felé, hogy most akkor mi a fontosabb a pénz, vagy az egyenleteid. Mert azt tudnod kell, hogy minden egyes egyenlettel az olvasóid száma megfeleződik. Ezt a megállapításomat bele is írta a könyvébe, ami így azóta már de Manapság erős elvárás a kutatók felé, hogy interpretálják, bemutassák munkájukat, eredményeiket a nagy közönség felé is. Mit gondol, mi ennek az oka, és honnan, mi felül érkezik ez az elvárás? Csak a csillagászok nevében beszélhetek, akik világszerte elkötelezettek a tudomány kommunikációt, tudomány ügyében, és mindannyian nyitottak a széles közönséggel való fájra. Beszélbe. Ez egy nagyon fontos tevékenység számunkra, éppen azért, mert a fizikának és az asztrofizikának nagyon ritkán van azonnali közvetlen eredménye olyan, amit hasznosíthatunk. Mindig nagyon hosszú időt lesz igénybe, hogy egy csillagászati kutatásnak alkalmazható eredményei szülessenek, ami például hasznosítható a kompútertechnológiában, tudományos eszközökben vagy bármiben. Mindemellett mellett az intézmények részéről is elvárás, hogy folyamatosan kommunikáljuk kutatásainkat, mint például a Királyi Csillagászati Társaság felől is, amelynek jelenleg a lelnöke vagyok, hiszen ezek a társaságok, intézmények közpénzből tevékenykednek, tehát a nyilvánosság felé vissza kell jeleznünk, minél szélesebb körben annál jobb. A tudománytörténeti könyvek írása mellett Csillagász vendégelőadó is vagyok, egy tengerhajózási társaság, Quim Méri Kettő nevezetű hajóján, és kétszer egy évben megteszem az utat az Atlanti-óceánon, Angliából az Egyesült Államokba. Az út során négy csillagászati előadást tartok feleségemmel együtt, akinek szintén van csillagászatból doktorátusa. Ezek az előadások nagyon népszerűek, általában 400-an vesznek a a megnyitón tartott előadásában hallhattunk egy különleges történetet egy könyvről, mely most az ön segítségével visszakerült az egyetemi könyvtárba. Hallhatnánk a részletes történetet is, hiszen valójában ez a magyarázata annak, miért is van most itt. Ez egy nagyon ritka csillagászati könyv, 350 éves, latin nyelven íródott, és táblázataiban megjeleníti a bolygók pozícióját az 1661-1666 közötti 5 éves periódussal vonatkozóan. Gondolhatnánk azt is, mivel ez már olyan régen volt, ez számunkra nem bírhat jelentőséggel, de ez nem így van. Ez a könyv elsősorban ragyogó példája annak, milyen gyönyörű könyvnyomtatási technikákat alkalmaztak, milyen szépen megtervezték és kivitelezték, tökéletes metszetekkel illusztrálták a 17. század közepén a könyvet. Manapság már hozzá vagyunk szokva a Hubble teleszkóp gyönyörű fellételeivel gazdagított csillagászati könyvekhez, de ezen a példán keresztül látjuk, hogy már 350 évvel ezelőtt is törekedtek arra, hogy csodás képekkel teli csillagászati könyvek készüljenek, szép papírral, jó minőségben. Ez a könyv több okból is fontos a tudománytörténet számára. A könyv végén egy teljes szövegkönyv van ott meg, amely megmagyarázza, hogyan lehet a mindennapos teleszkópos bolygó megfigyelések adatait és a pozícióikat táblázatba rendezni. Ez nagyon magas szintű aritmetikai, számítási, matematikai tudást igényel, és ebben a magyarázatban mindez nagyon világosan ki van fejtve, ami nagyon fontos jelentőséggel bír. A másik nagyon fontos dolog a tudománytörténet szempontjából, hogy bemutat olyan táblázatokat, amelyek segítségével korrigálni lehet a horizont közelében a fénytörés, a refrakció miatti eltérést. Vannak ugyanis olyan esetek, amikor egy égi testet a csillagászok a horizont közelében figyelnek meg, és a bolygó fénye eltérül 200 km atmoszférát kell átszállni még hozzánk elér és a táblázatok ennek az eltérésnek a vételével a pozíció pontos meghatározását segítik. Ez a különleges könyv a XVIII. század óta Budapesten volt. a 18. század óta Budapesten volt. Első tulajdonosát, Krófnádasdi Ferencet, 1671-ben császár ellenes összeesküvésben bűnösnek találták, fővesztéseit érték, és a könyvtáráról a császár döntött. Mivel a császárnak már hatalmas könyvtára volt, csak azt tartotta meg, ami igazán érdekelte. A könyvtár többi része egy vallási rendhez került, végül a könyve a pesti jezuitáknál kötött ki. A rendfeloszlatása után az egyetemi könyvtár őrizte egészen az 1960-as évekig, amikor is ellopták. Ez a szovjet megszállás időszaka alatt volt, amikor a könyvtárosok nem nagyon tudtak minden gyűjteményről gondoskodni, és ilyen esetek sajnos előfordultak. Mivel ezt a könyvet most én adományoztam vissza a könyvtárnak, ez a történet engem rossz színben, bűnözőként tüntethet fel, de nem így van. Pár évvel ezelőtt feladtam egy hirdetést a Twitteren keresztül, hogy szívesen vásárolnék ritka csillagászati témájú könyveket, és így került elő az az egyén, akinél a könyv volt. Sokat beszéltem vele a körülményeiről, magyarázatát arról, hogy miként került a könyv a családjához, kielégítőnek találtam, és boldogan kifizettem neki az összeget, hiszen ez volt az egyetlen módja, hogy a könyv visszakerüljön. A ha ő hozta volna vissza a könyvet ide, valószínűleg letartóztatták volna. De én, kikerülve a magyar jogrendszert, most Angliából adományozom vissza a könyvet az eredeti helyére, és így a fejleményekkel mindannyian boldogok lehetünk. Mégis tudhatunk valamit az előző tulajdonosról? A tulajdonos, akitől megvásároltam, aktívan végzett saját csillagászati megfigyeléseket, és a helyi amatőr csillagászati egyesületnek is tagja volt, jogászként dolgozott, tehát nem az a személy, aki lopót dolgokkal kereskedne. a in úgy mesélte, hogy egy idősebb családtagjának, lehet talán nagybácsiának, vagy ilyesmi, 40 évvel ezelőtt egy bírósági eljárás során pénz ezzel a könyvvel füzettek, hiszen köztudomású volt, hogy van a családjukban egy csillagonszat iránt érdeklődő fiú. And which is your Melyik a kedvenc időszaka vagy kutatója a tudománytörténetben? A kedvenc időszakom a közelmúlt és a jelen. A kutatási területem leginkább az 1945 utáni a időszak. A magyarázata következő. A doktorimat 1968-ban a Cambridge Egyetem rádiócsillagásati részlegénél végezte. Akkoriban ez a kutatási irány még nagyon fiatal volt, mindössze húsz éves történettel rendelkezem. Az idősebbek, akik a háború alatt rádióval és radarral dolgoztak, a háború után az egyetemre visszatérve továbbra is ezen a területen. A rádió és radarjeleket jeleket figyelték a szűrből. Az egyik ilyen vezető kutató volt a részlegnél, Martin Ryle, aki a rádió csillagászatban elért eredményeiért, Cambridge-i kollégájával, Anthony Giuissal megosztva, aki a pózárok felfedezésében játszott meghatározó szerepet, 1974-ben fizikai Nobel-díjat kapott. A sok kimagasló teljesítmény miatt az érdeklődésen megmaradt a 20. század második felének tudománytörténeti kutatásainál, hiszen azóta van Hubble űrteleszkóp, Azóta tudjuk megfigyelni az ősrobbanás következményeként állandósult sugárzást. tudunk a sötét anyagról és a sötét energiáról, és várt lehetővé a világegyetem korának meghatározását. Mindezek mostanában, illetve a közelmúltban történtek, és ezek a kutatók, akik ezekhez a felfedezésekhez hozzájárultak, még mindig közöttünk vannak, és el tudják mondani, voltak éppen, hogyan is történt. 2012-ben a kísérleti fizikusok detektálták a Higgs részecskét, melynek elméletéért az alkotóik idén meg is kapták a fizikai Nobel-díjat. Ennek az eredménynek a birtokában történhetnek új felfedezések az astrofizikában. A Higgs bozon felfedezése az astrofizikában a kozmológia számára jelentős. A kozmologia az univerzum keletkezését kutatja, az ősorbanás kezdeti körülmenyeit vizsgálja. Immediately after the start of the Big Bang, now the astronomers get involved with the Higgs boson. Az astrofizikusok mélyen érintve vannak a Higgs-bozon felfedezésében, hiszen a mi elképzeléseink szerint volt egy olyan másodperc töredékének a töredékéig tartó fázisa a születő univerzumnak, amikor a Higgs bozon nagyon fontos alkotóelem volt, még mielőtt a protonok és neutronok létrejöttek volna. Ez az alapkérdés köti össze a kozmológiát, ami az univerzum nagy távlatait kutatja, és a részecskefizikát, fizikát, ami az univerzum legkisebb összetevőivel foglalkozik. A világegyeteme kezdeti stádiumában ugyanis nagyon kicsi lehetett, így a megértéséhez részecskefizikára fizikára van szükség. De azért vannak olyan vélemények, amik szerint a standard modell Higgs bosonja nem nyit új távlatokat a fizikában. Igen, a Higgs részecske felfedezése nem vezet olyan következtetésekre, mi szerint lenne egy új fizika, standard, túl, amit általában használunk. És természetesen ez néhány embert kicsit csalódottá tett, hiszen valóban ez nem visz közelebb a sötét anyag és sötét energia megismeréséhez. Annak ellenére, hogy a Higgs Bozon ilyen sikeresnek bizonyult, ezek ugyanúgy misztikus létezők maradnak számunkra. Mint és mit gondol a jövőről? A tudomány milyen válaszokat tud nyújtani napjaink olyan problémáira, mint például a folyamatos energia szükséglet, a túlnépesedés, vagy a klímaváltozás. Vagy mit gondol, mi korunk legnagyobb kihívásai? Well, I think so far a ha tudományosan vizsgáljuk a kérdést, csak lépésről lépésre haladhatunk. Először is az alaptudományok célja, hogy kérdéseket tegyenek fel, és információkat szerezzenek. Nem céljuk, hogy megoldásokat találjanak, ez a különbség az alkalmazott tudományokkal szemben. Hogy csak egyet ragadja ki az említettek közül, a klímaváltozással kapcsolatban is valóban nagyon érdekes a helyzet. Ismerek jó néhány klímakutatót, akik továbbra is inkább vélelmekről beszélnek, mint sem tudományosan megalapozott tényekről. Amit tudunk, az az, hogy a Föld bolygó klímarendszeren rendkívül összetett és bonyolult. Szerintem még mindig nagyon távol vagyunk attól, hogy olyan modellek birtokában legyünk, amelyekkel megbízható előrejelzéseket adhatnánk. Az egész rendszer olyan sokrétű és a fogalmak definiálásához tudnunk kell azt is, milyen időskálán, milyen időintervallumot vizsgálunk. Például, ha az emberek felteszik a kérdést, milyen idő lesz a jövő héten, vagy mikor teljesedik ki a globális felmelegedés, hogy vajon igaz-e, hogy egyre melegebb van a válaszhoz, mindenképp tudnunk kell, milyen időtartamban gondolkodunk, milyen időskálát veszünk alapul. Hadd hát mondjam el, például, hogy tavaly Norvégiában voltam a fjordoknál, ahol fel lehet sétálni a jég csúcsára, vagy a sziklák oldalára, és meg lehet nézni az egyre inkább visszahúzódó gletsereket. Egy ilyen alkalommal a vezetőnk azt mondta, igen, ezek a gletserek valóban visszahúzódnak, ez egy már több ezer éve tartó folyamat, és ma is egyre kisebbek és kisebbek. De meglepett, mert azt mondta, ez nem a globális felmelegedés hatása, hanem annak a ténynek a következménye, hogy a jégkorszak tízezer évvel ezelőtt végekért. És ezek a kleccserek azóta olvadnak, és olvadni is fognak, míg nem olvadnak. <gül> A mai feltalált tárgyak című tudományos ismeretterjesztő műsorunkban az Ötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárába kalauzoltuk önöket, ahol egy tudománytörténeti jelentőséggel bíró kiállítás megnyitóján vettünk részt. A kiállítás apropója az volt, hogy 2013. október 28-án Simon mitton Cambridgei professzor adományozása révén visszakerült a könyvtár állományába egy 50 éve elveszettnek hitkönyv, egy 1662-es kiadású csillagászati könyv, rövid nevén a Malvézia kötet. Először a doktor Knappivával, az Egyetemi Könyvtár tudományos munkájának irányítójával, a kiállítás rendezőjével készült interjút hallhatták, majd Bartalajos Lajos amatőr csillagász és csillagászat történész megnyitó beszédéből következtek részletek, és a műsorunkat a könyv adományozójával Simon Miton Cambridge csillagász professzorral készült rövid beszélgetés zárta. Köszönjük figyelmüket, visszal!